اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فَإِذَا هُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالِ رَأِيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِي نَظَرَ الْمَغْشِي عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْدِ فأولى لهم طاعة وقول معروف. فإذا عزم الأمر فلو صدق الله لكان خيرا لهم. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة. ابتدا که مومنانو با دا خواهش وچه ده جهات و حکم نازلشی او شاید چې دا آیات صورت و مدنی صورت ده او مدنی صورت کې د جهاد ذکر او ابتدا کې مکه کې نو مکه کې صرف داله وحدانيته خاصه خبرې وي او کمزوری و مدینه ته چې مؤمنان رالو نو بیا خوایش دا و چې جهاد غفر شي انو الله غ بیان کوي چې کله جهاد پر شو نو بازی کمزور اعتقاد والا خلک آبیا ورپسی رست و منافقان داغی حالت لغن کې بدل شو نو الله جل جلال ہو داغی بہن کی منافقان دیر کٹ وٹ شد تو اللہ پاغی بہن امزجر کئی اللہ پرمائی وَيَقُولُ الَّذِينَ وَيَا قَسَانَ آمَنُوا چِیمَانِ رَوْلِ لولا نزلت سوره ولنازل اول نشيو صورت بده پیغمبر باندې نو کم صورت چې پاګې کې د جنگ مسله دي کې تعال مسله یکونو فيه اله کې تعال چې پاګې کې د کې تعال حکم لول نور کې د برنه چې کتال تعال جائز کې اومنګ جهادو الله پرمحي فیضان نزله فیضان زیلت سوره په کوم وختې جناازل کلل شوصورتون داسې او صورتت محکمهتون چې هغه محکم نو محکم په ډیررو معنو باند را ځي محکمنا معلومل ما هم را مقابل د متشابه کې ځکه دغه معنا معلوومې د کاالی لا مییم د هغې سانه ده نونا معلومه نه د نون د د سه ده یاسین د سه ده هغې ته مشتشابه ویل کې او محکمته مالوم المعنى بین المراد واضح مراد والا واضح مطلب والا او محکم پر معنى چه اغیر کی تغیر نرازی تبدل نرازی تبدیلی په کې نرازی چه من سوخ کی گی نا نو جیحاد مسلم داسه نا چه تر قیامت با جیحاد جیاری نو اسلام پر مئی وڈالا همیشه بیچی اغا په حق باندې بجنګي چې او jihad هغه بقې دي اسلام دین اسلام لپاره بلړای کی نظام ده دا چې حکم نه چې محکم حکم نه پدې داسې صورت چې پدې کې محکم حکم نه چې هغه مسله د jihad ده چې پغې کې تګعام تبديلی ناراضي الله پرمای په هغه وخت چې صورت محکم نازل کړې شو واضح مراد والا چې نسخب کې ناراضي وَذُكِّ في و ذکر رب فهل كتان لو ذکر شوا باغه کې مسله د جهاد نور ایت الذين تبون عکسان فی قلوبهم مرض چه پزلو نو دغه کې نفاق دی یا پزلو نو کې زوت اعتقاد دی کمزورې کې درا ځکه چې د اوبتدای آیات آوا بعضې وای د مسلمانانو باره کې دی او داروستې طر بیا د منافکانو باه کې دی دغ د مومنانو مسله دغتهوه خدلته بیا د مومنانو خبره نه دا د منافکانو باره کې وي رایت الذي نه طبويې اکسان د جبېله مومنان چې کوم دي فی قلوبهم مرض چې فزلوونو دغې کې نفا دی ین وورونه ایی کا چېدي بهتهتهګوري نظر مااخشي پشان دا هغه قتل او دا کس المغشي عليه من الموت چې به خوشیر اوسه شي د پاغه باندې من الموتي د وځې رمر نو انسان چې دمر د وځې نه به هوش د تور سپین ګډ وټ خبر ځای دا, دا نه الله پرمه دې دې موناپکانم د جنگ د ریچېره خلطه خو بزوم او ګولې به یو ډزې بکیږي او وینه بوزي خبر ځای دا, دا, دا او کې دې شي بیا رانوشو الله دد داسې حالت چې تهبدی وې ته لکه چې دا د مک په حالت کدي د زن کدن په حالت کې دي د جهات په حکم راتلو سره پیدا داسې سختهکهدي پات کد نهنشی ځان بل د لیبل وړو د مسلمانانو منافکانو په ځ معې موز ل او سنی چې کو مسلمانان دي د نه په د منافکانو زیاته پا بندی وه او انت ل الله بین نه د موسکې او پابندې به زیات د قذاکو د حمت بین نو اوزو مسلمانې ای کذا کئی خبرانتال ای با کذایی نبولا نو اللہ بے پکی نیادا ہو او دخل کو در یادا پار رات لو دا پار زکزانت بے مسلمان وے چی مونگا بچیو مونگت سنوئی اللہ پرمائی پاولا لہم حلاکت تی دوی دا پارا یا حدا ماناشو پاولا لہم یادا رس دی سر لگی دلی په او لا له هم لایککو ددي دپاره بهتر ددي د پارههده خبره توتون چې تادارري کړی د نه بلم په اولا له هم توتن او لا خبره بهتره خبره د دپره تواعت د پیغمبرو ډوډې دل نو پکار کار و کوو معروف اوښسته و نه په کار وه چې دا الله حکم دی د با پکار کار سر باره کې ترغې پیل په کارو د باره کې پکرمن کېدل دل کارو نو دې حکم آپ مسلمانانو کې داغه تذکرہ په کارواد د در دید پر بهتر خبره الله پرمحي په ازم الامر هر کله چې مامله مضبوط شو مامله د جنگ پر اس کلي شو الله تعالی حکومت جوړ کچو د کفرانو سره جنگيږي حسنه ستاکت او ساعت پیدا مسلمانانو ځن لستیت قائم شو مدینه قائم شو لن حکومت جوړ شو نو سکم سکم jihad ته متوجی شه نو الله پرمای پرجاز امر هر کله چې معاملہ مضبوط اکلیش ور جنگ پرس کریش جنگ نو فلو صدق الله لکان خیر لهم کچری دی سکلې فلو صدق الله کچری تصدیق د الله کړي خبر یاندل مخکې نو منافقانو کده ک وخت صداقت ښکارا کړي الله صداقت ښکارا کړي په ایمان کې او پتابداري پریشجامانی ایمان را وړوي پریشجامانی د دې جهاد د حکم داغه اطاعت یې کړوي صداقت یې اختیار کړې ماموله کې سنجیدگی اختیار کړې ایمان یې مرولوي او د پیغمبر اتباع یې کړوي لکان خیر لهم الله پرماده د دې لپاره ډېر بهتر و او بیا زورن ورکی الله منافقان فهل عسيت من توليت من تبصوا في الارض وتقطعوا ارحامكم الله پر مې قریب نه اتاه سين توليتم کچريتا سواليده دي د ایمان تاسواليده د ایمان د پیغمبر د تیوانا نو تاسو قریب نه بس ان تبسدو بتاچه تاسو به فساد کوي فل ارض پزمکه کې و تقطعو ارحامکم او تاسو بکٹ کواین رشتہ دارو لرا تو تولی پا مانا دے قریب یا تاسو دے خبری دا یعنی آیا قریب یا تاسو یعنی قریب یا د خبری دا کردے پیغمبر نوالی دا او بیا تاسو کنے زمان جاہلیت دا خبری دی خبر دانتالا پا زمان جاہلیت کې د یو بل بم قتلاو او دا خبری وی رشتہ دارے کٹ کولو پزمکے کے خرابے کولو ڈاکے نظره دوستاسو د مخکینه معمول او کده دی پیغمبر د ات نواله <سؤال> د نظمکه کی خراب او رشتي کټ کوله بستاسو بیا عملی او معنا په عراض باندې راځي او د تولی معنا تول الامر د معموله مشرش باد شاش انې کو حکومت او سلطنت تاسو ته ملو شي نلا بیا تاسو دا ګټه نیس دی اسرب چې بیا په پسات کوي پس مکه کې فساد بګوې خرابې بګوې او رښتې بټګوې نورښتې کټکول خرابې کول زمکه کې دزمکه کې خرابې سره نور زمکه کې خرابې ده نه چې باغی باندې د حکم نیفاز نه خبر ده نه لگا خرابل اګدم نه ظاهري فساد کې پزمکه کې خرابل په اعمال سره دي زګدې و انسان عمل ټول سره لګېدل خبر ده نه انسان نیک عمل کی خیر و برکات دی پټول باندې ورزی او... یو انسان بد عمل کی نداګه د وجه جزااب راځي نو ټوله فلپټ کیرا دي رزمه کې خرابې داله انسان نیک عمل بریدی نیکو اعمالو تر ابتداوت نور کی او دزمه کې آبادې داله او دزمه کې د روح قرار داله چې انسان نیکه ترپ تربلیو نیک عمل کی رزمه کې د اعمالو په طاقت باندې وځه ترغه چی قسم <سلام> پا زمک عمل کوي یعنی لا الہ الا اللہ یا صرف الله الله راضی حتی او قائل اپیل اردی اللہ او چی دا ختم شنو بیا دزمک کی روح ہوئے تو روح چیزی نو بیا انسان جو اندے نئی نزمک ابا بیا جمدے بیا با اللہ دا ټول کائنات خراب کی زکا چې دا کائنات روح ہوئے چې چی کم باندی کائنات ابادو دا کائنات روح ہو نه تو نو بس کائنات لبس شي مرګ راشي دا به د کائنات انتهایی چې په کمر ځباندې یو انسان هم په ځمکې ځمکه باندې هغه سمي والا ځمکې برابرولو والا په اعمال سره هغه پاتې نشي وتقطع وارحامکم تاسو به کټ کې ارحام جمع درحیم ده کوم ځای کې معصوم پیداکيږي بچي دانه اگې دی ویلې کی مراد دې نه رشتہ داري دي د وین رشتہ داري خپل رشتہ داري نو دا کټ کول ګناي ده څنګه چې زینا غلا و ڈاکا دا گناه کبیره دا نده کرنگی رور سر رشتا تر سر رشتا ماما سر رشتا پلار سر رشتا خوری سر رشتا خورزی سر رشتا دا کتکل دا گناه کبیر او کرازی خبر داندال و کامت پرز بانی با دا رشت داری او الله تبو و یا اللہ دا ده انسان زکت کلی او ما کل پولی سراد پولگی نو کې راځي راجی دادوالا بودریگی کامت الرحم کوډ ګ امات بوت سر کې وړی چې چا امانت ځای کړی جهننم ته د انسان په شکل باې وړئ را ټګول بک او را ټینګی به ی بهجاننم علی ک رای چې کله د مشکات په ن مدرسه کې پړوو چې کله پور سررات علی چې دا دو شي زبېخبر لګ دا به خپل کټ کوون کېګ او خپل ځای کوون کې به کوي نور تداری آ ډېر شي کله چې الله رښتیا پیدا کلا الله د خپل نو نه ولې خبر زیا ده او بیا ده الله پوری اون خد حدیث کی راځي کما یلی قرشانی نه الله پوری لازم شو دي بډې تعالی زواد نه بډې لاس نه مراد ده نه ان اعوذ بالله من شر كل لازم مستاسو او دا عبارت ته الله پوری خد ما به مخلوقات کټکې نو الله ته وې ته پدی باندې راځي نه چې کوم خلق تا کټکې نه به د خپل رحمت نه پاتو حال ګونا نزان سادل په کار کې الله پرمایته سو بیا دي ګنا کې مفتلا شي او کم کوم سړي چې واغړي حديث کې دی ما په مینه چې داغه رزق عمر کې دی برکت شي څه کې هغه ګزيپی ګوري چې داغه رزق عمر کې دی برکت شي نو هغه د رښتې د رښتداري په لې اوبره نو سبا نریشت پال سخرې نه دی هغه سره امداد کول بیماری تپوس لو خیر خبره اغستل کمزوری امداد وسره کول دارانګه چې اسم سمداغي معاونت دی کید شي اکل نظر په ذریعہ باندې بیا او ستال مال کې برکت دي او بل پر سکه برکت راځي عمر کې باندې الله برکت راولي اولایک الذین لعنهم الله الله پرمه ایدا کسان دی مقصدان او دا قاتعين ریشتي کټګی او دا هغه کې په প্রাসাদ کې خرابې کې پزما کړي لعنهم الله الله په دې لعنت کړي ذرحمت نه لري کړې دي باسمهم واما بسارهم الله کار نه کړې دي د حق نه نوستر کېستا او ری حق نه نو الله یې الله کار نه کړې دي د حق صلاحيت چینه چي دی اوس لري وږي او حق پېناوی دا د الله په نيته باندې وګنه دي خبره ده نه الله دا الله پیدا کړې د حق اورې چې حق پېناوی دانه وجانه په اوري قران بناوري ها خبره بناوري وا ما بصاره ملستر ګلندې کړې مسترګه هو به لري منافقان غټه غټه سترګې کچکه ما سترګه باندې انسان حق نوي نه او د الله جلال جلاله د ذات په نسب باندې اغا د سترګو ملستر ګلندې کړې دي حق وته نښته لري سترګې به وي د الله معنا ته ندي الله چې سره پر پیدا را کړې چې کله هغه کې نه د الله جل جلالو پرسبه ندان سترګه او نه دا بیا غوګ دي دی کانه کړي دي ولادي غان کړي لعنت بارګیا د زده لعنت په چا کول دا ډېر سنگینه کلمه د موږ یو کا کا استعمالوي اوس منا شویل دا ډېر سنگینه کلمه د لعنت نبی سلام سره یو ځنانه او په یو سره پرګي او د نبی له سلام الله عليه وسلم سره لګ تیز شونلار لګ تنګوا نگال غرون و مسکلار واد. نازنانا اصورلی تیزولنو آغی تا دلانت کلیمه ویچ باندې بانده دلانتی. نویلی سلامی کوس که دین دا سامان. تا پیغمبر که سره سر مفهومی داسده اغا صورلی نشید لیچه پاگی بانده دلانت شد. اغا بیا ایرالا گرزیرا چا با استعمالو لن. خبر دین دالا. اغلا گنای کبیره را بجا بانده دلانت. غط گناد. درده نزان س لعنت چا بانی راگل اگل لعنت اللہ یا لکادیبین یو خاص در اوجند دا تک قاظم نشی لعنت نشی ویدی عام تولگی باندې لعنت ویدی او دی آیان دبارا که یزید چکم یزید ابن معاویر دی دہا زید معاویر دی اللہ تعالیٰ نهو اغزویر دی نو در جب خان نو اغو بانی لعنت امام احمد ابن حنبل رحمت گالی جا دبوسو کو زید تی دبوسو کو وتهغه باندې لعنت وته ولي پینش ویل هغه د پیغمبر نسل قتل کړي خبره ده نه هغه مسلمان دی نه مسلمان دی الله چې کې فرمایي الیکلذین لعنههم الله ده لعنت وته ولي او ینتبسدو پلرد او قتل او رحم زګه پساده کړي رښتې کټ کړي هغه د پیغمبر رښتنه د پرې کې خپل رښتې باندې لعنت ولسی دا خو هغه مسله دلته چونکو نفاق هم ده او سره کفر هم ده او سره رشتداري کټکول دي زکلا نه ترغله او باره بارکه تو کفر صراحت نشتا اگر چه اغه د صحابه او کم د خاندان احترام دی غنه دي شوي او قتل وکړل شوی دي و باره لغه لانت لعنت سینې د امام احمد بن حنبل رحم الله تعالی پلی سره مقاوله او احتیاط دانه چې خاص کس باندې چې مؤمني هغه باندې لعنت اغه نه لې پکار لعنت نری ویل بس دا بولده. وَيَقُولُ الَّذِينَ ناممنوایه کسان چې معې را وړ دی لاله اولهلا نو زیلات صورت نوشي نه نه چې نازله وی او سرت چې جنګ د ج مسله په کې په دا فپغ کې ان کې جو صورتو محکمت یو صورتت محکم کولا ومانې والله چې منڅوخ ک نه پوښ و کمم پهکلی اووا دو او تځکه شوي د پاغې کې دجیاددو. نو چې کله نازل پی شوه ایتل له طبیا کسان ب خللوې مون چې فضلو نههږې کمزور کې د ده یندروونه چېې بګور ل کتاته نوه المغشي پهشان د کتو دااک چې پاغبان ل به اوشي را او شوې دا میال المې د وجې د مرک نه نو فله له هم دوی دپاره یا په او لا له هم بهتره داوا طاۃن تا بتعرید پیامبر و قول معروف و نه خیر استوا فاذا پس باو کیان زم الامر چ مضبوط شو حکم دی جہاد فارس کلیش فارس جہاد نفلا صدق الله کجری تصدیق د الله کلو ایمان و طاعت کے لکان خیر اللهم د عزیز پر ډیر بهتر وا فهل عسیتم نتا ذکر ی بین تولی تم کچری والے کہتا یعنی حاکیمان شه یا واری گید پیغمبر د حکموی تاعتنا ان تفسیدو فیل آردی تا چی تاسو و پساند کوی کې آردی پس مگا و تو قط یو و رحامکم و تاسو بکٹ کوی رحامکم رشت دارو لرا. ولائک الذین الله فرمایدا کساند لمفسدان او قاتعين درشتي الذین کساند لانو الله چلانت کړه د الله دیواند رحمت نه لري کړي دي پس هم پس کار کړي دي لرا داوره دوه حق نه وا مولانا دی کړه اند کړي دي الله تعالی ابصارهم سترګې تدې د دوه حق نه الحمدلله رب العالمین محمد والو صاحبین اللهم اهدنا واهد الله خير بركتنا سكي الله رضي كل الناس اللهم